і обій голосі не вчувалося і долі жарту. Вони давно жили тільки вдвох. Сестра доволі рано вийшла заміж, ще під час навчання в інституті. Це була романтична, неосмислена, майже дитяча любов до такого ж юного і не готового до відповідальності молодика. За рік після одруження вони розбіглись, домовившись зустрітись, коли знайдуть себе, зреалізуються як особистості і стануть на ноги. За десять років знову зійшлись, але тільки для того, аби остаточно усвідомити, що вони таки не створені одне для одного, попри всі найприємніші і найніжніші почуття. Результатом їхнього зв'язку стала донька. Вони обоє її обожнюють, але кожен на свій лад. Ще таке традиційна сім'я дівчинка не знає. Сестра трохи почувається винуватою і при нагоді старається повчати дитину, хоч завжди вважала, що найкращий спосіб розказати, як має бути це, власний приклад. Вона не вчила свою дівчинку, ні вітатись, ні дякувати. Сама це робила. Коли донечка тільки на розплющувала оченята, то одразу ж чула «Доброго ранку, Люба, гарного тобі дня». А коли мала подавала їй щось, то сестра дякувала їй щиро, незважаючи, що малюці ще нема двох років, і забубку, що вона підняла з-під ніг, вона і так була зобов'язана підняти. Я оторопів, і мало передчасно не випустив з рук дитину, коли перенішив її через колобаню, почув вічливе «дякую». А от про стосунки між чоловіком і жінкою на своєму прикладі показати їй було важко. Після того, як розійшлася зі своїм першим невдалим романтичним коханням, інших стосунків не заводила. Вважала, що це мусить бути хтось серйозний, відповідальний і романтичний, водночас і обов'язково той, хто осмислив свою сутність і не перебуває в перманентному пошуку, а ще той, хто б не полакався. На її статки, бо таких останнім часом було хоч греблюгати. Тож, сестра кожні, мої від'їдене, використовувала для такої якої науки. Не відгони її. Мені завжди приємно бачити нашу дівчинку, і якщо відверто, то мені подобаються її неприховані почуття радості від того, що вона мене бачить. Край мало останнім часом люди дозволяють собі відверті емоції. Я втомився від того, що всюди, і навіть вдома, треба зважати на слова, жести, міміку. І подобається, коли вона кидається на шию, хоч ще трохи, і вона буде збивати мене з ніг. Ти знаєш, що ти дуже виросла. Звернувся я до присоромленої матір'ю дівчини. «Знаю», – тихо відповіла вона і сховала очі. «Ти скоро станеш гарнішою від своєї матері. Вона ще не заздрить тобі, – продовжував випитувати її. Дівчина зашарилась, як і усі підлітки мала масу комплексів щодо своєї зовнішності» і не вміла ще як слід давати раду своїм рукам, ногам, що надміру виросли за якийсь рік-два. Сотулилась, ховаючи непропорційно великі груди, та замить опонувала себе. Поволеньки підняла очі і почала усміхатись. В такому віці люди не вміють довго переживати одну емоцію. «Ти справді так думаєш?» Несміливо звела погляд. «Я бачив, вона ледве стримувала радість, коли я у відповідь ствердно кивнув головою. Якби в неї був хвіст, то вона б